Другого дня світом вони збирались їхати на поле по Снопи, незважаючи на те, що була неділя. Селяни поважають неділю і праздники, і не роблять ніякої роботи. Але не мають за гріх одного діла – возити в неділю та в праздник Снопи. В неділю вранці перед службою Мотря Довбишівна перебралась до церкви. Вона принесла з хишки, зав'язані в хустці, квіти та стрічки і розсипала їх по столі застеленому білою скатертю. Принесла і поставила на лаві червоні сап'янці. Добочів насіла на круглому дзигликові коло стола, а подруга сусіда наділа на голову кибалку, вирізану з товстого паперу, схожу на вінок. На кибалку над самим лобом поклала вузеньку стрічку з золотої парчі, а потім клала стрічки одну вище от другої так, що над лобом було видко пружок від кожної стрічки». Всю кибалку кругом і всі коси вона обтикала квітками в червоних, зелених, синіх і жовтих вузеньких стяжок. За вуха вона позатикала пучки дрібненького барвінку, качурини кучері та павені пера, а потім розстелила по спині двадцять довгих кінцівок стрічок до самого пояса. «Нащо це ти мотре, так прибираєшся?» – спитала в неї мати. «Тепер же невелике свято, нащо ти надіваєш всі квітки та стрічки?» «Та коли залежалося у скрині, хочу трохи провітрить», – сказала Мотря, але в неї була зовсім інша думка. Карпо обіцяв для неї найнять музики. Вона сподівалась побачитися з ним у церкві. Мотря вбралася в зелену спідницю, в червону запаску, підпередилась довгим червоним поясом і попускала кінці трохи не до самого долу – Одяглась в зелений з червоними квіточками горсет, взулась в червоні чоботи, наділа добре на взяла в руку білу хусточку та й пішла до церкви. Вся її голова аж ніби горіла квітками проти сонця. Павина пір'я блищало й мого тіло, а золотий пружок парчі на чорних косах сяв і надавав краси тонким чорним бровам та блискучим очам. Вона дійшла до кайдешевого двору. Саме тоді з крутого шпиля з'їжджали два вози з снопами, не наче два стіжки котилися з гори. То віз снопи Кайдаш з двома синами. Високі вози посхилялись на воли і кололи їх в спину гострою соломою та остюками. Воли аж позадирали голови вгору та повитріщали здорові очі. Карпе, держи бо, цабе! крикнув батько на сина. Поминай колесом отой каторжний горбок. Цабе сірий, цабе моругий, крикнув Карпо і крутнув батогом над рогатими головами. Але саме в той час він глянув униз. Проз їх двір ішла Мотря в квітках та стрічках. Червона запаска, червоні чоботи, червоний, як жар пояс. Усе блищало й сяло проти вранішнього сонця як щире золото. Карпо задивився на те диво, а віз вискочив уже одним колесом на крутий горбок. «Держи, цабе!» – крикнув не своїм голосом старий кайдаш, побачивши, що віз нахиляється на один бік. «Чи ти оглух? Чи ти осліп? Карпе, держи, бо цабе!» Карпо не міг одірвати очі Мотрі, а віз усе нахилявся в бік. Батько кинув заднього воза і побіг з гори до переднього, та все кричав «Цабе, сірий цабе!» Віз вискочив колесом на горбок і перекинувся на бік. Передня вісь хруснула, як тріска, а колесо зав'язло в рівчаку. «Ой, лиха моя година та нещаслива!» – крикнув Кайдаш. «Це ж мене покарала свята неділя! І нащо було сьогодні їхати по снопи?» Не встиг Кайдаш набідкатися, як задній віз нагнався на передній і перекинувся. Тим часом на дзвіниці вдарили в усі дзвони. Всі люди, що сиділи коло церкви, повставали і почали хреститися. Кайдашеві було видно увесь шпиль, на котрому стояла церква, всіх людей коло церкви. Він зняв шапку і почав хреститись. «Господи, милостивий та милосердний, покарала мене і свята неділя, і свята п'ятниця, тепер хоч сядь та й плач!» – говорив Кайдаш і трохи не плакав. «Вас, тату, все карає, як не п'ятниця, так неділя, сказав Карпо насмішкувато. «Ти вже в нас велокорозумний, коли б пак було копирснуть хоч раз заступом того каторжного горбика, що ж тепер будемо на світі божому робити?» – бідкався старий Кайдаш. «Кидаємо снопи та ходім до церкви», – сказав Карпо. Старого батька і справді була така думка, йому хотілося одмолитись за свій гріх. Карпові ще більше хотілося до церкви. Він тільки поглядав, як мотря йшла на гору до церкви, як увійшла в браму, як перейшла цвинтр під зеленими вишнями і стала коло самих дверей, коло дівчат. Карпо глянув на вози і важко здихнув. Треба було братися за роботу. Вже задзвонила недостойно, як Кайдаш з синами впорався коловоза, одвісно пив двір, а нагорі зостався тільки поламаний віз.